ته فکر کوي چې پادشا یوه هفته به ته فکر کوي چې پادشا په خارځ ته پیو دوړځي نو باید تقریبا سورځي وي اساټ کل د سورځ د ورو دي وطن نه خپل <تصفيق> وطن وي نو باید سورځي وي پینزلس <تصفيق> <اسفن> <تنزل اسفن> د کم بخت اروپا ته لړ او شپږ میاشتې خپل ملک نه غایب وو د خپل وطن ته را نه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 املهان <مانلا> فرمانونه صاددر ک عجببل یوننی دی وې فرمانونه د تااسې بله او سر پورې خندا را شي یو فرمان دا صاد کوي چې افغانستان کې چ چو چونه خلک په دولت کې کار کوي دا بلور پهګ او خولی نه سر کوي دغه چې ل چمان دی او د غون د خوله نه ده کوانله یو مباته د کابل په خار ک حکومت کې بس چې چا هر دوول خوله پیدا کړی وه تاریخ للی ک چا به د ترافیق خللب سر کی وه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 څونم निजाम لپاره یو فکر او منهج تدوین کړای ده کوم اغه نقاط چې سټریچ په غیبه نه نظام درو د خلکو سره د تعامل د د ملکداري د چنده دا دغه کال دی د دموکراسي دي دي او د لیبرالیزم او افکار یو سیلاب په د ملک اند راخور ده دا د سترګو سو زیاتره دیوګن یوځپ افغانستان کې په کار اخته دي د چدې ډیر څه پښو خواکي یواې تلویزیونونهه په کاربان یاخدي دا چېولیم سو یواې نشریه د اطلا کلتور د وزارت نخبرپې ږي او هر او ورځ د خبرپېږي دچ خارجي د یګه خل پر ګرمونه د یو ساه او د نیمساات نه چلی ر ساه کړی دي او دا دلت ذهنیت تبدیل کی د دی د بیر ته اصل کوله دپاره او دغ د دغه فات د دوی د ځهن د ویستلو لپاره سونه کسان د تییر کړي کوم کتاب دلییکی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 پونتون والا طریقو کتاب لیکله مکتوب والا طریقو کتاب لیکله مامورینو طریقو کتاب لیکله خزه طریقو کتاب لیکله مشران طریقو کتاب لیکله ملي مشران طریقو د دوخمن په اړه کې د کوم افکار او نظریات د په کوم کتاب کې خلاصه کړی چې خلق دا وای ها دا وای زدا غویا یوسوک د فلسفي شزه بیره لرم تا ته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 او به بیا یا به د تا لګریون نه سره وبااس یا به د مال لریوان نه سر را وبااس یا به دغه لګریوان نه سر را وبااس خو به بیا په من خااک بل فرله کپاره کې بیا هم تن د لاندې به بیا دووي د دغه تجربي تکرارېلو نه تکرارې دلو د پااره وو دغاور ځای دی د ف ځای دی سپورې له وخت شته ده راضی چې د دوخمند په دغه فکری جګړه باندې ځان پوک خبره د فکری جګړې روان وه او ملشاسکرې جګړه او د عسکري جګړې نور علاوه بل فکری جګړه وه د فکری جګړې په اړه یو څو مختصری خبرې درتهنن کومه اول دا چې دغه فکری جګړه د دوخمند په فارصونو مهمه ده اولی دې ته لیدو توجه وکړي تر دې دمه فکری جګړې مختصره تاریخچه درته وایم چې د اسلام خلاف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 څه حیران راکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کله به رسول الله صلی الله علیه او د قبایل د حج په موسم کې او د نورو بازارونو او میلونو په موسم کې راتلل د مکې له مختلفو خواونو رسول الله ورته او أنت بې ورته, ورته, ورته الله علیه رسل ورته چې د الله رسول ترسره لګلین دیواله عبادت وکوي کفر پرې د دیبوتانو عبادت پرې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 او ی سره د ی سره د بیا به دوی خپل مزو سره جنګواچ دوی بهغوتو واصلې ورپول او به دوته وسلې وررک په یو دوکې دو سفاه یو داس به دوی کې مال دیور او دو داس سنات کاره خل تو به جوړولې خپله تو به دوی جوړهولله اګام واصللي دغې زمانې دی زغرې جوړول د بنی ققا بازارو نه بیا د و چې جوړه داخرې نه شي م به پ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 وخ لري انتقام واخ لري کیسه کمزور شو ډیر دغه درو شو خوار شو ذلیل شو ختم شو دا شو ایسوت زروت مې نه درکو ولې مونږ ته څه دوستان نه اومې نه پیسې چې څونم په کاري مازله ونه سو د شي کلم راکره هر وختم چر راک درکو مې نه پیسې پیسې به وکړی په جګ په مدر کې کلوست به مشهابلی ما فيه قابلیت قابلیت مو خلګونه کم نه مونږ ته څه واخلی پیسې نو پهین ته خل دی خپله سرمایان دیرهله او در هم هداف دوی یسه جني سات کو مخته نصنوات به خ دوی به س دیره ده او دریان به دوی مهجر خلکو له بل زی راغلی خلکوله ی اشام لهخواند راغلی خلککو دلته دوی د خلت په سوده در فاده دا چې دا مدې مورې اصلی ساکنینې کمزوری سااتل چېی پام نه شي. باونه دوی قبضه کړي وو زرافتيزم کې دوی قبضه کړي و ساګاني او کوهیان دا دوی قبضه کړي وو بازارونه دوی قبضه کړي وو اقالیت وو دی اقالیت دا اکثریت یې په یو طریقه باندې په جنگونو کې مصروف ساتل دا اوس مشته سوور امریکایان چې راغل افغانستان کې چېد چې اقالیتونه دي هغه یې تقویہ کوي درته موسیو ته جوړی کمپنۍ غان ورته جوړی مکتبونه ورته جوړی د همبستګي د ښځوونو ورته جوړی شوراګان ورته جوړی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 او خزرج, خزرج سره راويستي او مزدي د چوس یو دیبل ککرای غوسی سپنګری هودی و لا جانو یست اله کیم جانو په دې جنگه ههو کې دوی لا چا پام شو په من دا ونده لاړ ته سره مسجد ته او او ته چا رسول الله امهت بی راولې سره